Oroszország kos agacs André az értelmetlenül elvesztegetett percekből a terepjáró megállítására vonatkozó parancs előtti csendből rájött, hogy valami nincs rendben. Nem volt elég információja, hozzá csak a legvégső utasítások jutottak el, de így is érezte, hogy valaki elbizonytalanodott. Valószínűleg személyesen Joe Biden mert az akciót valójában az amerikaiak irányították. Putyin sorsáról a végső döntés Washingtonban születik. De hiába nem érkezik parancs, ők akkor sem maradhatnak fedezékben, mert ha nem mozdulnak, ha nem tesznek valamit, akkor Putyin és az emberei kiszállnak az autóból és menekülni kezdenek. Rá fognak jönni, hogy nincs ellenük lőparancs. Másfél kilométerre voltak tőlük. Viszont Putyinék csak 700 méterre egy másik kanyontól, ahol elbújhatnak, fedezékből visszalőhetnek, húzhatják az időt, miközben Gorzsekin 30 perce vészesen fogy. André a névtelennel még egyszer rálövetett Putyinék erre volt terepjárójára, hogy nyomás alatt tartsa őket, aztán utasítások és parancshián elindultak feléjük.